Speranța! Pista 12 Sub capitolul 3 Înapoi a tranșeilor germane ale brigăzii internaționale se înalță lumina primelor incendii mari din Madrid. Voluntarii nu văd avioanele, dar liniștea nopții, care nu mai seamănă cu cea de la țară, liniștea stranie a războiului, tremure ca un tren ce trece peste linii. Germanii sunt cu toții împreună, cei care au fost exilați pentru că erau marxiști, cei care au fost exilați pentru că erau visători și credeau că sunt revoluționari, cei care au fost exilați pentru că erau evrei și cei care nu erau revoluționari, care au devenit apoi și se află aici. De la atacul din parcul de vest, resping două atacuri pe zi. Fasciștii încearcă în zadar să spargă frontul de la cetatea universitară. Voluntarii privesc la înalta văpaie roșie, înălțându-se din norii de ploaie. Luciile incendiului, ca și cele ale reclamelor luminoase, sunt imense nopțile cețoase și, parcă întregul oră, arde. Niciunul din voluntari n-a văzut încă Madridul. De mai bine de o oră, un camarad rănit cere ajutor. Mauri se află la o distanță de un kilometru. E cu neputință ca ei să nu știe unde se află rănitul. Cu siguranță că așteaptă ca ai lui să vină să-l caute. Un voluntar ieșit din tranșeie a și fost omorât. Voluntarii sunt gata să accepte această vânătoare cu omeală, Se temă însă în noaptea adâncă în care numai cerul e luminat de incendiu, că nu vor regăsi tranșeia. În sfârșit, trei germani au obținut autorizația de a se duce să-l caute pe cel care strigă prin pâcla neagră. Unul după altul trec parapetul, s-afundă în ceață. Tăcerea tranșei e sensibilă în pofida exploziilor. Strigătul rănitului se aude la cel puțin 400 de metri departare. Va dura mult. Toți știu că un om nu se tărește repede și vor trebui să-l aducă înapoi. Numai de nu s-ar ridica, numai de n-ar miji zorile prea devreme... Tăcerea și bătălia. Republicanii încearcă să se unească în spatele liniilor fasciste. Maori încearcă să spargă frontul la cetatea universitară. Undeva în noapte trag mitralierele inamice de la spitalul clinică. Madridul arde. Cei trei germani se târăsc. Ranitul strigă la fiecare două sau trei minute. Dacă apare o rachetă, voluntarii nu se vor mai înapoia. Cu siguranță că acum ei se află la 50 de metri de tranșeie. Ceilalți simt mirosul insipid al norului, Aproape același ca și cel din tranșe, ca și cum ar fi împreună cu ei. Ce mult durează până când rănitul strigă din nou. Numai de n-ar greși ei direcția să meargă cel puțin direct spre el. Cei trei, culcați pe burtă, așteaptă. Așteaptă strigătul în pâcla de străfulgerări. Glasul a amuțit. Rănitul nu va mai cere ajutor. S-au ridicat într-un cot, năuciți. Madridul arde mereu. Tranșea germanilor tot mai rezistă. Și în tamtamul sumbru al tunului, maurii încearcă mereu în ceața nopții să spargă frontul la cetatea universitară.